Музики і часть танцюючих бачать Миколу, що за ким він з'явився на сцені. Жандарм і Анна обернуті до нього плечима. Жандарм тупає ногою. До сто сотка дуків. А це що знов? Чого ви урвали? Гей, музики! Ви хочете? Музика мовчки показує смиком. Жандарм обертається, побачив Миколу. Га, а це що? Микола Кожусі, оброслий бородою, з вузликом на плечах, входить і кланяється народові. «Слава Ісусу Христу! Всі! Слава навіки!» Анна, побачивши його, скрикує. «Господи! Пропала я! Микола!» Микола всміхається сумовито. «А що, бачу, і моя жінка тут? Ото добре, і ви тут, пане Шандаре. Та, бачу, я вам забаву перервав». Жандарм. «Ну, якся маєш, Миколо? Що з тобою чувати?» «Пустили тебе?» – Микола. «Та Богу дякувати пустили!» Жандарм. «Дуже мене то тішить!» Підходить і подає йому руку. «А знаєш, кому за це маєш подякувати?» – Микола. «Та відки мені знати, хіба мені там кажуть?» «Прийшли, створили казню, казали забиратися та й по всьому!» Жандарм. «Мені маєш подякувати!» – Микола. «Тобі, а то як?» Жандарм. «Бо я таки віднайшов правдивого убивцю. Та й то не одного, а цілу компанію. Не нині, то завтра їх арештую. Коштувалося мене труду, то певно. Був чоловік і в таким, що мало сам головою не наложив. Ну, але знаєш, як я тебе арештував, то так мене щось коло серця почало нудити. Все мені здавалося, що ти вже не і будеш думати, що я тебе доброхіть у біду ввалив. І я не міг спочити, поки не натрафив на слід убійників. Микола кланяється йому. «Най тобі Бог заплатить за все добре, а за зло глядить з докором на Анну. Злого най вам Бог не пам'ятає». Жандарм сміється. «Ну, злого. Так багато злого я нікому не робив. Мені, може, дехто більше зробив злого, а я нікому не випоминаю». Микола поспішно. «Я також ні, також ні. Хорони, Господи. Що там випоминати?» Жандарм а я от нині твою господиню ледве витягнув селоміць із дому, аби троха провітрилася та між людей показалася». Микола. «Спасибі, спасибі тобі, що хоч ти за неї дбав. Чув я там у тім пеклі, чув, як ти її дозирав. Спасибі!» Кланяється. «Ну, Анно, а ти що так стала, мов, осуджена? Чому не вітаєшся зі мною?» «Анна, будемо ще мати час вітатися. Що тут перед усіми людьми?» Микола. «Правда, правда. Це домашнє діло. ніщо його перед людьми показувати. Ну так ходімо додому. власті Божій, оставайтеся, добрі люди!» Кланяється і пускається йти. Анна за ним. Жандарм. «Микола, гов, а постійно?» Микола озирається. «А чого тобі?» Жандарм. «Ба, а мене не кличеш до себе? Адже ж нині праздничний день. Треба його якось обілляти? Ого, не думай, що все тобі так увійдеться!» Микола заклопотаний. «Що ж, коли твоя ласка, а я, правду кажучи, не думав?» «Жандарм, де ти в своїм житті, коли що думав?» «Усе другі за тебе думали. Так чекай же, не знаєш ти честі, то я тебе погощу. Гей, жиде!» Шльома вибігає з порожніми склянками. «Чого вам потрібно?» «Жандарм, фляжку горівки, вишняку, що там ще маєш доброго, спакую кошик, а зараз плачу готовими. Шльома, «Ни-ни, чи я від пана Постенфірера домагаюся? А куди тото -то відіслати?» Жандарм «До Миколи! А живо!» Шльома «Добре-добре!» відходить до коршми. Жандарм махає шапкою. «Ну, люди, бувайте здорові!» відходить. Настя воркоче за ним. На зламану голову. Музика, парубки і дівчата знов лагодяться до танцю. Заслона спадає. Дія четверта. Хата Миколи. Ява перша Анна сама. Анна під вікном мотає пряжу на мотовило і чистить нитки. Одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. зупиняється. Семий день уже його нема. Чи нині прийде, і боюсь, його, і жити без нього не можу. мотає далі шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять. Зупиняється, зажмурює очі і задумується який страшний який грізний а що за сила здається якби хотів то так би і роздавив мене і того мого халяпу